Baiunako egikoetxetik zuzenean ari gira, den igandean apiraren sohtzia urte bat eginen du etaren haren zibila emantzela hemen Baiunan eta ara hori gehtatu zenaren lekuan gira. Eta gurekin mai inguruan baditugu lau parte hartzaile agusheskhanan foro sozialeko egun honan egun hon eta egun hon entzure guztiei Michel Berjokirigoin bakiegilea Bai egun hon ere bakie bideako anaiz funosaz egun Eta Lixien Bet-Beder hau zapesen biltzakiko lehen dakaria, egun hon. Egun hon. Hala, mai txuli tepi bat inendugu lehenik, eh? apiriraren sortzia, susen urteag inendu igan diana, lehenik zek uh, markatu zintuen egun hortan, maien puntatik hasiko gira, uh, agus erdan. Bo, askotan erabiltako hitza da, ez, baina iga historiko hori, Bizitzea nire ustez niretzat oso garrantzitsu izan zen. izan zen lan izugarrizko lan kolektibo baten ondorioa, ba, jende e, asko e, egin zuen lana, batez ere bak egleak bak biddeea, e, zuloetan egondakoak e, begiraleak, baina hor bizitzea, Goizeko sortxetatik eh, arratzaldeiko bukatu akte izan zen benetan in, munkigarrian nire bizitzen. Michel Berruko irigoin, eh, hori zira zila operazioan parte hartu zinuela, desmartza luse bat, eta ze egun hortan atxin hartu zinuen, edo nola no bizi izan zinuen zuk. Ba, egun hori zen uh, lusuko biharamunean jada uh, uh, gintuen konviktio baten uh, e-realitatea. E, Eran nahi baita, e, lehusuan irekitzen zen e, e, prozesua eta amaiten zen pausua e, sentimento bat bagin duen hori e, joan entzela bururaino, eta jada e, e, lehusu ahratxean, edo lehusu egun horietarik landa, e, Stato francesaren jokaera azteko aldatua zela sentimento hori bagin duen. Gero dena egiteko zen, presione eta atentsioa handia bazen apilaren sortzia haitzin e, Beti bat zen belduha, zerbait uh, uh, nahi zen zerbait edo provocazio zerbait kampotik et torzadin. Baina gero egun hori et zelarik, ambeste zen dena milimetroan preparatua, uh, sentimentoa da ondo uh, pasatu dela, uh, kaxi kalako... Uh, Poza bezala, eran saket egun horren hiru atalak gune institutsionala surrotako operazioak eta aratzaldeko ikitaldiak bat egiten zuten eta arratsean sentimendu bat banuen biziki belesia ikustea helburuak bete direla ez, ez bakarrik ama gabetze eta alde materialarengatik hori importanta zen, eta hori gertatu zen, Baina ere hor pasatu ginintuen mezuak entzunak zirela eta hor uh, uh, garai berri baten uh, zela. Anaiz Furnoza, zogitzen izo zaren geinian, atxalian, emozioa ikusten eh, altzen zure horpegian bez zure aletik nola bizi zantzinen egun hori? Tentsio uh, haundiarekin uh, nigo horatzen dut uh, hala, partizioa denek eskoan hartan ginuela, Orotara txutxeka etentzion ostion, zazpiri unginen, eta nik benetan olabizi izan dut egun hori, hau da pertsona bakotxak betetzen zuen jola, funtzezkoa zen egun hori uh, heltzeko Nik iago kokatuan nintzen uh, atara instituzionalean, eta egia da, niretzat, uh, bon, tentxio oztantzira egun osoan, Uh, ekitaldian, uh, Igotzerakoan, eta San Andres Plaza hori, uh, eta oinok, Zilpe Muziorekin naiz pentsatzean, uh, beteik uh, ikusten delaik, eta jendea ikarriketan bahna, eta eguzki eurhenpean hork, uh, irmoki uh, deialdeari uh, erantzunez, egia da niretzat hori izan dela, uh, berementuan askatze bat, ginen uh, ez dakit nola espikatu. Denak elgarrekin, denak bat horik egun hori uh, elgarrekin bukatzeko eta gero uh, sentimento horrekin eme uh, momentu hori ezbagin ueskaini etzen ahmak abetze zibilbertina izango. Hmm. Lucien, edbeder, zurekina ipartuko dugu, ere istantean horzira zira iparriko alirikoa uzapetzen horz ezkatzeko. Benen, Pritxeskiz, egun hor uh, taz zerroitzapen duzuzok? Uh, emozioa. Uh, Elkartasun handiko uh, embuzio bat eta erramea dut uh, fiertasun bat uh, Iparleko eskualerriak, holako ekintza egitegatik uh, proxezu, bake proxesu hortan uh, Konturatzea ere uh, zelan iziagria izan den uh, egun horren egu dako bon, nik neskoldetik uh, segitu du, ditut biltzare horiek eta lan hori bainan urgunetik eta entzuteak ilanoko izuntan uh, zelan uh, iziariak eman diren hono uh, gehiago haurten uh, konturatzen gira ze, ze egun historikoa izan den. Anaiz, uh, Furunosar, haipatzu uh, askatze bat, emozio aldetik, dora urte bat, uh, egun horrek askatze bat izan behar zuen uh, politikoki ere, ahmagabetz egunak, Urte bat berantago, um, frituak, um, ber, eman berzuen frituak emaiten um, ditu, emaiten um, hasia da, nola ikusetan zu du urte bat berantago? Bai dudarik abe, ba, ni uh, nire puntu ikuspegitik eta bakibideatik, uh, gugorek argibarda haietez gehoztik uh, landalan uh, aigirela, jendarte zibil eta autetxi eta Eta nik uste dut zinez, ahamagabetze horrek, ekarri duela nahizen efetua oda bultzada berri bat, bake prozesuari, eta lortzen dena da e, ginen e, blokeoa ustea. Eta uste dut e, urte baten burian hori e, afirmatzen aldela, bi estatu e, elkor ginituen, bat mugitzen hasi da eta besteak mugimendu hori asumitu behartu gaur eta hause dut garaipen polita dela, bidea egitekoa da hori no, ez da deusfini eta agmagabetz egunean argiki errantzen, hastapen nahi ez ginela, baina hause dut urte baten emburian hori lortu dugula. Denek Elgagikin lotu dugula eta loxtu dugula ere ikikustuuta hamagagabezak ere agi duena prozesu horrek bloke, hor, bloke hori ez fatalitate bezala kontsideratzea ez, eta, eta, eta, eta, eta zinez barnattzean, haiz eta egitengin nuen Haseko guk bakibideanen egi egin da ostopo bat, Uh, Gain ditu daitekeela ez, eta nahiz eta ematen duen beti estatuekin dena egin behar dela, baina ez den indar handiarekin mugiaraztena duz, duzula gozainiz. Frantzia mugitzen hasi dela, egon eh? duzu, Frantziako justizia, justizia Ministerioarekin, Michel Berroko erigoin, lan ere zabaldu uh, da, lehen emaitzak eman ditu, orain zertantzizte? Uh, Aste buru emango ditugu, e, elementu zehatzak, baina uh, gira uh, momentu hontan alako uh, perspektiba batekilan eta konfiantza batekilan ilan ere, erran behar dut. Uh, Dela urtea gertatu dena, uh, Eri pikatzen dugu edo e, aipatzen dugu orai, urte bat izaten alda luze eta urte bat biziki labur da, eta nire ustez, urte bat ez panorama usuki aldatu da, e, io espazio hori ofiziala da asumitoa da eh, publikoki ez ez da, da horlak godez egiten den eh, kergizketa bat eh, Frantziak aso du Espainiari buruz ere ikusi dugu eh, frantses ministeritza eta Espainiako ministeritzaren arteko bilkura. Beraz eh, ikusi dugu ere Frantses ministeritzak erekatu dituela Bitimeen elkarteak hori guxiak eh, behar diren etapak dira bidea zabaltzeko bideo hori trabatua zen hamagabetzeak askoz libatu du eta Uh, gobernuak hartu dituen uh, iniziative ikilan uh, idekia da bide hortan orai berda antzatu berda abiaturasa aldatu baina emaitzak badira hurbilketak hasiak dira DPS-ren eh, estatutuak ekentzen hasi dira eta segituko du eh, bon, perspektiba honetan gira eh, gure ustez eh, eta bada manera urratsak egiteko eta ikusiko dugu hementik demora labor barne eh, gauzatuko direla oraindik gauzatuak ez direnak baina Bai, uh, uh, beti erreiten alda uh, zer den egiteko, baina behar dugu ikusi ere zer den egina izan, eta zer uh, manera den orai urratxak egiteko. Uh, Lugusok eta pilaren zortziak dena aldatu du, hori erranginduen orduan, eta hori ikusten dugu. Elementuak emanen dituzuela, aste buruntan erranduzu, ala ere, ze girotan e, egitzen dituz ebilkura horiak Justizia Ministerietzarekin? Aipatu dut, konfiantza egitza, eta uste dut, hori inportanta dela, e, e, mintzogira e, liboki, ez da ez da deus e, atxikitzen e, gorderik edo tabu gisa, e, Hor mintzogira, baitez bada, presuen eskubideetaz, eskubide horiek universala dira, guzieri aplikatu behar direnak dira, rola pausatua dugu maai gaiinen, hor badira anintzatal, bada hurbilketa, anitzat, bada, bada emazte preso diren emazten gaiak, bada b, b, askatasun, baldintzapeko askatasunak eri direnen gaiak, bada, badira anintzatel, denak mai gehinen dira. Eta uh, uh, uste dut, zinez hareman uh, ona dugula, uh, badira bilkurak, badira beste gisan bilkuren artean ere uh, mezu trukaketak eta solas aldi beste mota batzu, uh, bon, uh, on, ongi pasatzen da, baina uh, badakizu uh, bi gauza behar dira, bidea egiteko, leheni behar dira baldintzak eta gero behar dira ekintzak. E-realitatea, eta azken finean, gure eta jendearentzat zat e da konta izanen, ez gira egoiten alko, hilabeteak edo urteak, esplikatzen, giroa badago eta urratxik ez da egiten, e? beraz, E, ekintzak dira kondai ekintza ekintzaurek abiatuak dira, eta bat dugu gaur egun segituko dutela. E, Egan duzu bakotxak beria eginez bestiak ere eginen duela, iduri luke espainarentzat rentzat balio, horrek ere, bat mugitu balima da ere bestia ez zer diozu? Bai, egia da, oraiko argazkia hori da e, eta Espeina blokatua da e, gai batekin meno gehiago. Bon. E, hala ere, ikusi genduena dola urtea armagabetzea ah egun hortan eta egun hori aitsin e, ikusi dugu eta hori gauza publikoa da espaniak nolabait onartu dola Frantziak uzesanegiten eh ez da ez da krisi instituzional bat izan orai e, Franziako Justizia Ministeritza eta Espainiako Elgar eh, elegatu duteleik, Franziakoak esplikatu du argiki, ziren bere intentzioak, bere baldintzak, eta bere eh, egin gizunak. Eta ez dakigu, ez ginen han, bainan atera dena, eskabat eh, komunikazio ofizial bezala, atera dena prentsa batean edo bestean, da, nun behit, Espainak kontutan hartzen dela, doon hartzen duela, ez baitezak ebesterik egin, haintxegur, baina Franziaren Uh, morgimendua. Eran ez, Frantzia, Frantzia da, Espania, Espania da. E, horrek eranailuke, Frantzia mugidatila, gu ezgira mugituko Espainaren aldetik. Bon, uh, hala ere, garaibatean, Espainiak etzuen utziko Frantzia mugitzerat. E, bon, eta horre da izan entzien problema diplomatika hondibat. Bon, beraz, Espainiak gaur egun ez du negatiboki influenzatzen Frantzia. Eta espero dugun gauza bakarra da, eh, Frantziak positiboki influenzatzen Espaina. Orduan, hori da espetantza bat, hori ere hasteko behar du horrek ere errealitate bat behinan pentsatzen dut eta sinesten dut. Momento batez, etorriko dela hori eta ego eskualeriko aktoreak ere hor dira, badakit ari direla lanean, badakit badirela indarren artean solasaldiak, iniziatibak hartzeko. Eta badakit ere, gauzabat importanta dena, dela ego euskal herriko aktorek nahi dutela ere mesua euskal atera hazi. E, guk hemen hiper e, aldetik, frantzia osorat atera hazi dugu mesua. E, ez da bakarrik euskal herriko gai bat, da horroren buru eskubide unibertsal bat gaia da, eta ez bakarrik eskal herrentzat frantzia mailan. Ikusi genduan e, Parisiko Manifa baino lehenago e, Parisiko Kontseiluak, aho batez, alako sustengu bat ekarri zuela. Beraz, hori guzea galdatzen du ministeritzaren dako ez da alderdi baten gaia Euskal Herria bere transversalitate guzian handa, instituzioa, autetxeak, jendarte, anitza. Eta Euskal Heritik aparte badira botzak altxatzen direnak. Eta hori dugu bakarrik gauzak mugiaraziko. Gure gure espaziotik behar dugu atera hazi gai hori gai universal bat bezala. Mm. Basta, beste gai bat, mahi gainean dena, agus egnean, etaren desagertzea da. E, zuk foro sozialaren izenean, aipatu izan duzu, udaitzin izan entzela. E, David Pla, etaren izenean, mintzatu da, adibidez, zitu ezten, goizontan. Eta errandu, bai, gogoetaren, etaren, bahne gogoetaren emaitza, udaitzin ginen dela. Horrek, e, prozesuari beste abiadu, abiadura bat emaitena lioke, etaren desagertzeak? Bai, biztandena. Hala ere hemen, er, erabaki importantena hartua izan zen 2000 eta maikan eta enaldetik. Eh? Eta gerostik, zei mm, ugte hauetan, zaiatzen ari gera, bake prozesuaren em, gelditzen diren gakoak eh, askatzen. Zentsu horretan eta eta arendez mobilizazioa, eta arendez agerpena, beste zenatoki batean kokatuko, kokatuko du prozesu prozesu guztia. Michelek eh, aipatzen zuen, Em, ze ondoiok positiboak izango erateken, hemen, eh, barkatu bar, bar, bar, Parisen egiten ari lana eta Ipar Euskal Herritik lortutako batasuna eta indarren batuketa, ikuseko dugu, mm, guk bai ikusten dugu momentontan argazkia ez da ona, Madri Llandetik ez da inungo kenurik zentsurretan, aldiz ego Euskal Herrian, apilaen sortziko biara munean, Ja da, haurretik ere bai, em, abenduan eta gero apirian, apirian bertan bi prentza horrekoaren bitartez, ja, ikusi genuen alderdi politikoen artean posibila zela, aurretik posibila zela, batez ere dialogo bat irekitzea. Gaur egun, baina farroan, bai e, e, komunitatea autonomoan, E, la reda diga hienak e, dialogo batean daude nola konpondu dezakegun zenbait arloetan, bai bi-parlamento barru, bai bi barruan, bai kampoan. Ben? Eta e, modu berean ere e, sindikatoran artean beste dialogo marko badago eta horren hien artean ere gauzak adosten. Begarren nika espenbratuko nuke ere oso importantea da e, etaren, o sea, estenatoki berriari begira, Eta hori, Ipar Euskaderritik ikasiduguna ikasidu da, gizarte zibilaren empode, empoderazioa. Egoaldean, izogarezko prozesu batean gaudela, e, Foro sozial Barruan emesort zientitate daude, amazizpe pertsona norbanakoak, baina egon da, aktore bilakatzeko prozesu bat. Aurretik, gehienak espektadoreak ginen, gaur egun aktorea gera. Eta hor sindikatu haundietarikoak, eta, eta hor prozesu horretan gaude, eta etaren dezagerpena izango da ez denatu kiberri batean kokatuko garela, baina ezin dugu ulertu dialogo horren gabe, eta ezin dugu ulertu gizartezi biaren enpoderazio empodera, hori gabe ere. Eta hori lagunduko du etaren erabakia biztan dena, eta baina etari dagukio bada, baina biara munean indarroiek askatzea izango da elementu gako, eusagako bat ere Espainiako gobernuaren posizionea aldarazteko. Foro sozialarekin uh, bultzatzen duzuen Ideia bat DDR delakoa da, eh, deshagmatzea, desmobilizazioa, reintegrazioa, egea atxigitzeko. Eh, modelo hori, zendako, zer balio du modelo horrek, ze interes du horren haitzinean eta hemengo eh, prozesua, lauki horietan ezartziak? Pues da, ez da, Foro Socialak duena, da, nazio batuak definitutu eh, modelo bat, eh, Konflikt, olako, konflikto politikoen dako ez, konpontsako. Zergaitik da interesgarria Hego Euskal Herrian askotan blokeoak sortzen dira hitzen inguruan definizioen inguruan. Aurreko legislaturanko e, eskolabiltsarrian ikikusi genun em, bakea eta bisikidetsa komisioan lehenengo minututatik blokeozugugaarri izan zen. Hela o sea, urte pasa zuten alderdiak beraien artean dialogo ukan gabe? Eh, hori horiagain ditzeko foru sozialak 2013tik eta hor anaiz funtsakni baino beto ezagutzen du en loukarri eta baki bideak da motzetutako e, multadutako lehenengo foru sozialean ja agertzen zen e, DDR kontzeptua. DDR kontzeptua armagabetzaren kasuan lagundu du parametro hien arabera foru sozialak e, guk horrela baloratu dugu eta desmorizazioa baloratuko dugu eta espero dugu lagunduko duela ere reintegrazio integrazio prozesu prozesuari. Da modu on bat Euskal Herria, sor, ego euskal Herria sortzen diren eztabaidak e, gainditzeko eta bide bat emateko. Anaize konponbiliarren atala nagusitarik bat ainitza aipatu duzuna, biktimak, alde guztietakoak, armagabetzea etaren desagertia, prexuarengo era aldaketa gauza konkretuak dira horiek, biktimen kondutan hartzia sentimentuaren uh, gaiari, eh, lutzentzako, hori, beraz nola gauzatu hori ere. Malenik eta behin uh, gauzak uh, oposizioan ez ezarriz. Da nikus ez dut uh, gaurregun hori dela dugun arazoa hondiena eta eta urtan uh, komunikeat bide batzuek egiten duten uh, lanak ez du laguntzen. Guk uh, beti pentsatu dugu uh, dena alimentatzen zela eta prozesu bat, uh, zaskenean, hake prozesu bat, prozesu ezberdinez osatutako prozesu bat da. Eta batean, haintzinatzearekin bestea uh, laguntzen duaz. Eta egia da, ta hori sentitzen bat, teserego eskoalegian eta espanol komunikabideetan, hemen dena oposizioan jari nahi da. Eta sinetsi uh, arazi da... Uh, A, edo zoina intzinamendu egina dela uh, baten mespritsurako edo humiliazio orako. Uh, Zut zuzenan erantzuten zure galerari meinportanta atxe nuen uh, ala ere hori uh, uh, azpimakatzea. Nola egiten da, nola egiten da hortika ortika abiatuta ere azkenean uh, Uh, sufrimendu guzien uh, errekonozimendua, biktima guzien errekonozimendua, presotai eslarien etxeratzea zenta orta zarigira. Uh. Uh, DDR aipatzen da DDR, zer da DDR, da, uh, da guzi hori ezen da, orain DDR-erre bat ere gehitu zaio prozesu hori, protokolo uh, hortan barnibiltzen biltzen dela kotzere justizia transizionala, eta orduan uh, ez sufrimendu guzien, uh, guzien uh, kudeaketa, orduan egiten da hori uh, errespetuz, Eta egiten da huri inortzi uh, gabe. Uh, mainan oso komplikatua da eta ikusten dugu gira momentu batean uh, klabea dena. Uh, badakigu Eta erakundea bere azken erabakiaren aintzinean dela, uh, gauzatuko dela, baina gozi hori gelditzen da. Ez? Eta eta, eta da ere batzutan, uh, argi-gari da, huda, uh, diende bat, eta eragile mota batek eskatzen du disoluzioa, eta desagertu behar daia, eta pentsatu zorekin bukatzen dela. Baina norekin ez da ez, erbukatzen. Eta horrekin uh, uh, pentsatzea, uh, Eta hori da ere uh, gure ustez lan jega mugisten badugu uh, gatazka uh, etaren sogera eta de, eta orduan bakea bere uh, desagertzeari ezzogu fitxi kongenitu. Eta ezagun ez fitxi konjiminitu, sortzen ditugu baldintzak, gauzak berriz gertatzeko, eta hori dela hartu behariko neogia biziki bortitza dena da olako hitzak erraitearekin bilakatzen zirela uh, nunbait alde baten aldeko uh, hautsa, baina uste hori dela egionek eh, hartu behar duen uh, neogia uh, eta erakundeak egingo du, eta egiten ari du, eta bukatzeak du bere bak da, baina gelitzen zaiguna da presuen etxeratzea, ieslarien etxeratzea, eta biktima guziei, uh, zordide diegu, guziei, sofrimendu guziei, uh, beharko duten, aitortza, erreparazioa, eta hori egiten da, arduraz jokatuz eta kontziente izanez, guri uh, duakigula lan horren egitea. Ogoiterazten dauz egu zuzenean ari girela baionako egiko etxetik, bi egunen buruan urte bat susen uh, beteko dugu etaren ahmaga betzia emantzela. Ma inguruan uh, Luizian Betbeder uh, gure ikintzitugu hau zapesen uh, biltzaheko uh, lendakaria. Uh, Haipatu du, agu uh, uh, lanean ari zirela uh, eko eskola egiko adostasun baten uh, lortzeko, Hemen hiper euskalegian, astapenetik, haute txek egan behar da, erakusi duzuela bat irudi bat, lu usotik eta ahmage betze egun Horako, adostasun bat, nondik heldu da, bada lan bat egiblean? Uztetut hor, lu usotik haute txek konturatu direla, uh, batzela problema bat hiper Eta... Uh, hox konturatu dira ere uh, gai hori etzelabate uh, bahnatua ez uh, hurbildua ere uh, gure ehrtean. Uh, Bitsi da, baina hilabateat leheno uh, biltzahariko biltzahana ausian, uh, eta parte ara segintuen berazu hemen uh, anaiz filmuza eta um, gabi muska uh, precheski uh, gaihuri uh, puchota uh, astertzeko eta geu luzu izanda eta enusteko hor uh, hartu dut uh, heina uh, problema hori edo gai hori behartzela kondutan hartu uh, justuz hala, hegi helkargo batean eraikitzen ari generakoan eta Estela uh, geroari gero ari begiratzena ala, historian kondu, uh, kondutan hartu gabe. Um, hala eta enustuko idekidura uh, haundia bat izan da eta huai mintzatzena al gira lasaiki uh, haute txeen eta hori izan da ni uste, uh, bon, gure laguntza jumea izan da eh, lotura in dugu uh, uh, herri haute txekilan uh, luzaratu ditugu uh, ebideko uh, mesuak uh, hoktan gelditu gure gure lana, baina uh, uste dut, eba lan badela, eta geroari begira eh, anehizek eh, aipatu dituen eh, gai hori guziak, egiten halko dira bai haute ere gizarte zibilak bistan elgartasun hala otxena ipatu ginuen elkartasun uh, handi hori erakustea uh, importante da baia franjesista doarita bai, uh, eta, uh, bai uh, espainiari Auto txekse gitzeko prest jartzen dituzu? Eta bai. Duda gabe. Bururatzeko, minuta terdi batez nahiz forua hor da, leho nagusiak, itzordu nagusiak, bake forua, <coughs> zurek antolaturik Beste momentua, inportanta guretzat eta da igandekoa, eh, eskultura bat estrenatuko dugulakotz eh, bai honan, eh, Jolanbart zelai gunean, guretzat, eh, Uztetut, uh, uh, momentu uh, emozional uh, ahondia izango dela, ehagmagabetz ah, egiten dena, obra orrek, uh, simbolika indartsua dela kotz. Ego behar, uh, Michele Niba Inovekio, zehaztuko du. Mi, uh, Koldo Bika Jaur egi gure zuen, egan ez uh, egin zuen, uh, uh, bahazki bah, hori ehagmagabetze ah, egunaren biharamunean ahizuela, ba egian. Uh, egiari eskaini eta nunbait erein ez, eta kolori erein nunbait eta bayona, bayona iduritzen zitzaioan etoki uh, egokia ez. Eta egia guretzat izan dela ez gu behalizu datu. Polemikak sortzen dira, baina guretzat horrek uh, simbologia azkarra Eta gainera bizikiguntza simbolizatzen du egin dugun bidea eta egia da guretzat eta asko bakibidearen ikuspegitik hobek hori izango da haietez geroztik eraikitzen ikitzen ari giren historia aman komunojen astaren bat iraganean ez ginen elgarrekin haietez geroztik istorioa aman komun bat kolektibo batera ikitzen edira eta hori da ondoku belaunaldia jutzi nahi diegun tximologia.